Вальтер, сказав Понто, кинувся Формозу собі на шию і, обливаючись гіркими слізьми, мовив. «Ти відбираєш щастя мого життя, і єдине моя втіха, що це ти, а не хтось інший, будеш щасливий. Прощавай, любий друже, прощавай навіки!» Після цього Вальтер побіг у кущі, де вони були найгустіші, і спробував застрілитись. Нічого з того не вийшло, з розпуки він забув наладувати пістолет і вдовольнився кількома нападами шалу, що повертались до нього кожного дня. Якось після довгих тижнів розлуки Формозус несподівано прийшов до Вальтера і застав його, коли він навколішки гірко оплакував свою долю перед мальованим пастеллю портретом ульріки, що висів на стіні. Ні. вигукнув формозус, пригортаючи Вальтера до своїх грудей, ні, я не міг витримати твоєї біди, твого розпачу і жертвую для тебе своїм щастям. Я відмовляюся від ульріки і переконав її старого батька, щоб він прийняв тебе за зятя. Ульріка кохає тебе, може, й сама не здогадуючись про це, сватайся до неї. «Я відступаюсь, І бувай здоровий!» Він хотів відразу піти, проте Вальтер не пустив його. Вальтерові здавалося, ніби все це сон. Він не вірив Формозу собі, поки той не витяг власноручну записку старого президента, зміст якої був десь такий шляхетний юначе. «Ти переміг. Я з жалем відпускаю тебе!» Але ціную твоє почуття дружби, справді героїчне, про яке можна прочитати лише в стародавніх письменників. Нехай пан Вальтер, людина з похвальними рисами і з доброю прибутковою посадою, сватається до моєї дочки Юльріки, і якщо вона погодиться, я не матиму нічого проти. Формозус справді поїхав. Вальтер посватався до Юльріки. І вона стала його дружиною. Старий президент ще раз написав Формозусові листа, в якому розхвалив його до небес, запитав, чи той не зробить йому таку ласку і не прийме від нього в подарунок три тисячі талерів. Не як відшкодування, бо ж він добре розуміє, що Формозусову втрату нічим не відшкодуєш, а як скромну ознаку його прихильності. Формозус відповів, що старому відомо, які в нього мізерні потреби, що гроші не зроблять його щасливішим, і тільки час притупить біль його втрати, в якій ніхто не винен, лише доля, що запалила кохання до ульріки в грудях його найближчого друга, отже про якийсь шляхетний вчинок не може бути й мови. Зрештою, він прийме подарунок з умовою, що старий віддасть ті гроші одній бідній удові, яка разом із своєю доброчесною дочкою живе у великих злиднях. Ту вдову відшукали і віддали їй призначені для Формозуса три тисячі талярів. Невдовзі після того Вальтер написав Формозусові, «Я більше не можу без тебе жити. Вернись у мої обійми». Формозус так і зробив, а повернувшись, довідався, що Вальтер відмовився від своєї доброї прибуткової посади з тією умовою, що її віддадуть Формозусові, який давно мріяв про неї. Він справді отримав ту посаду й опинився, коли не брати до уваги нездійсненних надій щодо одруження з Ульрікою, в найвигіднішому становищі. В місті і в цілій країні не могли надивуватися з їхнього змагання у виявах шляхетності. Вчинки друзів вважали за давно минулих прекрасних часів, за приклад героїзму, на який здатні тільки високі душі.